פרק ל"ב. האזינו השמים ואדברה, ותשמע הארץ אמרי פי. יערוף כמטר לקחי, תזל קטל אמרתי. כשעירים עלי דשא, וכרביבים עלי עשב. כשם אדוני אקרא, הבו גודל לאלוהינו. הצור תמים פועלו, ככל דרכיו משפט. אל אמונה ואין עוול. צדיק וישר הוא. שיחט לו? לא, בניו מומם, דור עיקש ופתלתול. הלאה תגמלו זאת, עם נבל ולא חכם, הלא הוא אביך קניך, הוא עשיך ויכוננך. זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור, שעל אביך ויגדך, זקניך, ויאמרו לך.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 יפרוס כנפיו יקחהו, יישאהו על עברתו. אדוני בדד ינחנו, ואין עמו אל נכר. ירכבהו על במותי ארץ, ויאכל תנובות שדי. וינקהו דבש מסלע, ושמן מחלמיש צור. חמאת בקר, וחלב צאן, עם חלב קרים, ואלים בני בשן, ועתודים עם חלב כליות חיטה.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 לא שערום אבותיכם. צור ילדך תשי, ותשכח אל מחוללך. וירא אדוני וינעץ מכעס בניו ובנותיו. ויאמר, אסתיר פניי מהם. אראה מה אחריתם. כי דור תהפוכות המה, בנים לא אמון בם. הם כנעוני ולא אל. כי עשוני בהבליהם. ואני אכניעם, בלא עם, בגוי נבל אך אשם. כי אש כדכה ואפי, ותיכד עד שאול תחתית, ותאכל ארץ ויבולה, ותלהט מוסדי הרים. אספה עלי מורעות, חיצי אכלה בם, מזעי רעב ולחומי רשף, וכתב מרירי, ושן אשלח בם, עם חמת זוחלי עפר. מחוץ תשכל חרב. ומחדרים אימה, גם בחור, גם בתולה, יונק עם איש שיבה. אמרתי, אף איהם, אשביתה מאנוש זכרם. לולי כעס אויב עגור, פן ינקרו צרימו, פן יאמרו, ידנו רמה, ולא אדוני פעל כל זאת. כי גוי אובד עצות המה, ואין בהם תבונה. לו חכמו, ישכילו זאת, יבינו לאחריתם. איכה ירדוף אחד אלף, ושניים יניסו רבבה, אם לא כצורם מחרם, ואדוני הסגירם. כי לא כצורנו צורם, ואויבינו פלילים. כי מגפן סדום גפנם, ומשדמות עמורה, ענבי מו, אינבי ראש, אשקלות מרורות לעמו, חמת תנינים ינם, וראש פתנים אך זר. הלוא הוא כמוס עמדי, חתום באוצלותי. לי נקם ושילם, לעת תמות רגלם, כי קרוב יום אדם, וחש עתידות לעמו. כי ידין אדוני עמו, ועל עבדיו יתנחם. כי יראה, כי אזלת יד, ואפס עצור ועזוב. ואמר, אי אלוהימו, צור חסה יובו. אשר חלב זבחים או יאכלו, ישתו יין נסיכם. יקומו ויעזרוכם, יהי עליכם סיטרא. ראו, עתה, כי אני, אני הוא, ואין אלוהים עימדי. אני אמית ואחיה, מחצתי ואני ארפא, ואין מידי מציל. כי אשא אל שמיים ידי, ואמרתי, חי אנוכי לעולם.